Пісня двадцять друга. Зміст двадцять другої пісні. День тридцять дев'ятий. Одісей вбиває Антіноя, відкривається женихам і відкидає мирні наміри Еврімаха. Телемах приносить зверху зброю. Він забуває зачинити двері, і в них входить Мелантій – який забезпечує женихів зброєю. Але згодом його схоплюють Евмей з Філотієм і зв'язавши зачиняють на горі. Поява Афіни спочатку у вигляді ментора, потім у вигляді ластівки серед женихів замішання. Усіх за винятком окличника Медонта і співця Фемія забито. Одісей Наказує повиносити трупи з їдальні, Страта служниць і Мелантія. Одіссей посилає евріклею покликати пенелопу. Побиття женихів. Скинув із себе лахміття тоді одісей велемудрий, став на високий поріг, тримаючи лук свій і повний. Стріл сагайдак, і тут же він висипав стріли ті бистрі прямо під ноги собі і до всіх женихів тоді мовив, от і скінчились уже змагання оці безневинні. Бачу вже іншу я ціль, що ніхто не стріляв іще в неї. Я ж коли дасть Аполлон мені славуцю, може, й потраплю. Мовлячи так гірку. Вантіноя стрілу він націлив. Той же в цю мить піднімав золотий на два вуха чудовий келих, який перед тим він рукою підсунув до себе, маючи випити з нього, і, на думку йому, не спадала близька загибель. Та й хто ж би з присутніх на подумав, що пощастить одному, хоч який би не був він могутній, смерть і чорною керу наслати. Цілячись влучив за мить одісей Антіноєві в горло, вістря крізь ніжне надпліччя на виліт пройшло юнакові, навзнак упав Антіной, і келих із рук його раптом випав струмками густими із ніздрів його полилася кров чоловіча, Рухом ноги, ненароком штовхнувши, стіл перекинув він, страви попадали всі на підлогу. Хліб і печеня усе забруднилось, по цілому домі крик женихів залунав. Побачивши, як їх товариш впав, вони з схопились, забігали всі в замішанні і зиркали всюди в тривозі по стінах, збудованих міцно, та не було ні щита, ані списа на них бойового. З гнівною лайкою стали вони Одіссея корити. зле собі вдіяв, бродяго, що мужа ти вбив на змаганнях? Не виступать тобі більш, не мене тебе вірна загибель. Кращого боюнака ти із знатних мужів на ітації вбити посмів. Сьогодні ж терзатимуть труп твій шуліки. Так гомоніли вони, бо гадали, що він ненавмисно мужа убив, та не знали дурні, що над ними самими злої загибелі сіті давно вже грізно нависли. Глянув з-під лоба і мовив тоді одісей велемудрий, а собаки... Не думали ви, що я цілий додому з краю вернуся троянського? Дім мій ви тут руйнували, ґвалтом наложе до себе моїх витягнули челядниць, ще за життя мого сватать мою, намагались дружину і не боялись богів, що простором небес володіють, ані того, що спостигне їх помста людська коли небудь. Злої загибелі сіті давно бо над вами нависли. Так говорив він, і острах, блідий усіх огорнув їх. Всяк оглядавсь де рятунок знайти від загибелі злої.